Carmen Silva, uimitoarea regina Elisabeta a României, de Gabriel Badea Păun. Caseta 7, fața B. A fost urmat la 10 iulie de moștenitorul tronului austriac, arhiducele Franz Ferdinand. Carol a fost foarte mulțumit de această vizită, ca de altfel și românii. Arhiducele îi ura pe unguri și visa să pună capăt hegemoniei lor în dubla monarhie austriacă, atunci când va urca el pe tron. Românii din regat gândeau că s-ar putea ca el să-i ajute să-și recupereze frații din Transilvania, ocupată de unguri. Carol a știut să-l cucerească pe arhiduce și cu eleganță i-a rezervat aceleași onoruri și soției sale, o contesă cehă, Sofia Hotec, izolată de către înalta societate vieneză, din pricina acestei căsătorii morganatice. Arhiducele și soția s-au fost încântați de șederea la Sinaia. Regina Elisabeta, care avea o slăbiciune pentru căsătoriile morganatice, cum scria cu subînțeles principesa Maria în memoriile sale, i-a înconjurat cu toată atenția. Publicistul Maurice Mugre afirma chiar că, la întoarcerea la Viena, Sofia Hotec era atât de încântată de regină, încât a devenit proromâncă pentru totdeauna. Chiar era în stare să le ierte românilor că nu sunt catolici. În aprilie 1908, Carmen Silva a renodat prietenia cu Pierre Loti prin intermediul noului său secretar, Leopold Stern. Loti i-a trimis ultima sa carte, Le Déson Ea i-a mulțumit cu, citez, amintirea ce nu se șterge asemeni unei stânci, ce nu e dusă de valuri, am încheiat citatul. De acum înainte, Pierre Loti îi va trimite din nou scrierile, obicei ce fusese întrerupt între 1891 și 1908, în același ritm până în ziua în care izbucnește primul război mondial. Chiar se gândise să-l invite la București, în 1913, când împlinea 70 de ani. Dar Loti a refuzat politicos, știind că regele n-ar fi încuvințat în caz că ar fi aflat despre acest proiect. 20. Trei războaie și o moarte Mulțima este asemeni mări, iate poartă sau te după cum bate vântul. Sau, într-un moment tragic și într-o situație dificilă, spunem neghiobi. câinele latră când îi este frică. Din 1909, Balcanii se calmaseră oarecum. Criza bosniacă și faptul că Bulgaria își câștigase independența și fusese înălțată la titlul de regat în 1907, nu mai constituiau un subiect de dispută. Cel puțin în aparență pentru că rușii, care au cunoscut eșecul din pricina austro-germanilor și sârbilor, fiind nevoiți să renunțe la războiul împotriva Austro-Ungariei, erau încă măcinați de ranchiună. Între altele, profitând de slăbiciunea evidentă a Turciei, Grecia a răvnit la Macedonia, rămasă în mâinile otomanilor. Rusia ațăța spiritele în numele panortodoxiei, turnând gaz pe foc. Dacă ar fi reușit să se alieze cu sârbii și bulgarii împotriva turcilor, și-ar fi luat revanșa contra Austriei și ar fi ajuns până la Bosfor și Dardanele. La începutul lui 1912, alianța, căreia Rusia îi pusese bazele, se formase deja. Până în octombrie, sârbii, bulgarii și grecii au atacat Turcia. Sârbii au cucerit monastirul și au intrat în Albania, pe atunci provincie otomană. Bulgaria au asediat Adrianopole. Grecii au intrat în Salonic. Conflictul nu avea să dureze decât o lună. România nu a participat la acest conflict pentru că s-a lăsat înșelată de promisiunile de pace primite din partea partenerilor din tripla alianță. Marile putere au sărit în ajutorul turcilor, englezii dorind ca Marea Neagră să rămână sub influența lor. Germania și Franța aveau și ele importante interese economice în imperiu Austria blocată de Germania la vest își întorsese fața de vreo 50 de ani spre Balcani În situația dată nu exista decât o singură soluție Anume lipsa de grabă și găsirea unor căi diplomatice Congresul de pace a fost convocat la Londra Dar în timp ce țările mari discutau Micile țări balcanice pândeau momentul propice Spre a reîncepe războiul împotriva turcilor Albania și Macedonia voiau să se elibereze de subjugul turcesc. Serbia ar fi vrut să pună mâna pe Albania ca să câștige în sfârșit ieșirea la Marea Adriatică, pe care o văduvise anexarea Bosniei-Herzegovina de către Austro-Ungaria. Dar Austria și Italia, care deja se luptau pentru Adriatica, nu au mai vrut și un al treilea pretendent. Serbii au reafirmat revendicările asupra Macedoniei, din care și grecii și bulgarii doreau o parte importantă. O nouă facțiune avea să se constituie. Serbia și Grecia au semnat în iunie 1913 un tratat secret împotriva Bulgariei. Sigură pe ea și în ciuda apelului calm făcut de șeful diplomației ruse Sazanov, Bulgaria a atacat Serbia la 28 iunie 1913. Astfel izbucnește al doilea război balcanic. Regele Carol se hotărăște să participe la coaliția sârbo -grecească. Bulgarii refuzaseră într-adevăr, să-i cedeze României mai multe fortărețe de la Dunăre. Războiul a fost unul rapid. Sărbii și grecii aveau deja problemele lor cu Bulgarii, iar pentru români conflictul s-a transformat într-un fel de promenadă militară și a reprezentat, indiscutabil, o mare reușită diplomatică. Într-adevăr, la București s-a asemnat pacea pe 10 august 1913. România era marea câștigătoare fără să fi luptat, căci s-a impus Bulgariei cedarea părții meridionale a Dobrogei, ajungând să devină factorul de decizie în Balcani. Regina Elisabeta a urmărit cu mare interes acest război, pasiunea pentru politică, bine ascunsă de teama reacției regelui, ieșind din nou la iveală, încurajată fiind și de slăbiciunea lui Carol. Într-adevăr, din 1912, regele era adesea bolnav, suferea de ficat și, în ciuda crizelor tot mai dureroase, refuza să stea la pat. Supus unui regim foarte strict slăbise și-și pierduse puterile, suporta însă suferința cu stoicismul de care dădea dovadă în toate împrejurările. Uneori durerea îl dobora și spre a-și îndeplini îndatoririle de rege, trebuia să depună eforturi serioase. În aceste condiții, prefera să aibă de-a face cu persoane capabile care să icească intențiile și să țină cont de vârsta sa. După succesul diplomatic românesc în privința tratatului de pace de la București, în mintea reginei a început să încolțească un gând. S-o pună pe tronul tânărului principat albanesc pe una dintre protejatele ei, Sofia de waldenburg schönburg Bunica ei, principesa româncă Pulheria Cantacuzino, avea moșii lângă Bacău, la Fântânele, loc moștenit de familia Schönburg. Sofia, care își petrecuse mare parte din copilărie pe această moșie, îndrăgea tot ce era românesc, își pierduse părinții când era încă mică și regina o luase sub protecția sa. Tânăra era inteligentă și mai ales o bună muziciană. Citez. Ontii o găsea extraordinară în toate, scria principesa Maria în memoriile ei, și o iubea cu patima ei caracteristică. Dorea, mai ales ca pe această copilă pe care o iubea într-atât, să o înrudească cu neamul său. Am încheiat citatul. În acest scop și cu o perseverență deosebită, regina Elisabeta a aranjat o întâlnire cu nepotul său, Wilhelm, cel de-al doilea fiu al fratelui ei. Citez, Wilhelm era un băiat frumos, voinic, cu o voce blândă și un zâmbet larg. Nu avea simț artistic și atmosfera în care fusese adus îl speria puțin. Am încheiat citatul. În 1909, tânărul cuplu s-a căsătorit la Sinaia și regina i-a invitat să petreacă mai tot timpul la castelul Peleș. Dar nu era de ajuns să picteze și să facă muzică împreună. Regina avea ambiții mai mari pentru Sofia ei preferată. Ea merita să ajungă pe un tron. Cucerindu-l repede pe rege în această direcție, Elisabeta a prezentat chiar ea presei proiectul și a publicat un lung articol în revista românească „Convorbiri literare spre a-i fi sprijinită ideea. Pretențiile pe care le-a manifestat asupra Albaniei au prins repede contur. În timpul unei vizite a principiilor de vit, la Sinaia, Tache Ionescu, ministrul român al afacerilor externe, a adus consimțământul Romei, Vienei și Parisului pentru urcarea pe tronul Albaniei a lui Wilhelm David. Principesa Maria scria în memoriile sale, citez. Am auzit multe despre acest proiect măreț. Am întit cu multă patimă la el și pentru o bucată de vreme n-a mai interesat-o nimic altceva. Sofia era deja foarte agitată. Aveam impresia că Wilhelm calm din fire era mult mai puțin entuziasmat și că șansele romantice ale noi sale cariere nu îl impresionau în mod special. Am încheiat citatul. Și totuși, la 7 martie 1914, tânărul cuplu a plecat în întâmpinarea destinului său aventuros. Însoțit de urările reginei, problema e că situația în Albania nu era deloc una calmă. Clanurile din nord, creștinii, luptau împotriva celor din sud, musulmani. Sofia îi trimitea lungi scrisori aproape zilnic reginei Elisabeta. Principele Wilhelm a cerut sprijinul marilor puteri ca să se poată impune, numai că izbucnirea primului război mondial a făcut ca toate eforturile sale să rămână inutile. La 3 septembrie, el s-a retras împreună cu familia și cu apropiații săi la fântânele în România, dar nu a abdicat. Se gândea chiar să revină de îndată ce situația s-ar fi limpezit. Nu-și dădea seama că era deja sfârșitul domniei lui. La 29 decembrie, când regina Elisabeta a împlinit 70 de ani, au avut loc mari serbări. Pe una din terasele castelului Peleș a fost dezvelită statuia sa din bronz, făcută de Oscar Spert. A primit și o scrisoare de felicitare din partea lui Pierre Loti. Citez. Doamnă, de departe, de foarte departe, din păcate, nu încetez să urmăresc atent evenimentele din existența maiestății voastre. Am știut despre data solemnă a celei de a 17 aniversări. Am știut de operația care a redat lumina soarelui ochilor lui Carmen Silva cea care n-a încetat nicio clipă să lumineze prin senina sa strălucire interioară. De toate acestea am fost impresionat și emoționat. Nu știu ce să mai adaug, căci nu-mi pot concentra gândurile, nu reușesc să le adun, dar fie-mi îngăduit să-i spun maestății voastre așternându-i la picioare omagiul respectului meu profund că sufer enorm la gândul că n-am să o mai văd înainte să mor. Am încheiat citatul. Ministrul rus al afacerilor externe, Alexandru Ivsovski, voia să îndepărteze România din tripla alianță, adică înțelegerea secretă cu Germania și Austria spre a o apropia de Rusia, schimbare politică ce ar fi putut fi favorizată prin legătura de rudenie dintre cele două dinastii. În februarie 1914, principele Ferdinand și principesa Maria merg la Sankt Petersburg pentru a discuta o posibilă căsătorie între fiul lor cel mare, Carol, una dintre cele două ducese, Olga sau Tatiana. Dar Nicolae, al doilea, care nu voia să se despartă prea curând de copiii săi, a declarat că iubirea trece înaintea oricăror considerente politice. Se aștepta, deci, mult de la întrevederea dintre cei doi tineri, iar familia imperială rusă a fost invitată în România peste vară. Citez. Regele Carol era foarte emoționat, scria principesa Maria în memoriile sale, pentru că, de la celebra vizită a lui Franț Iosef, niciun suveran care să se afle pe tron nu venise să-l vadă. Drumul pe care îl străbătuse fusese unul foarte anevoios, dar făcuse treabă bună, țara era înfloritoare, solidă și liberă, nu mai putea fi ignorată. Regele fusese răbdător, perseverent și fără niciun fel de slăbiciuni. Chiar și poporul său, deși nu-l iubea cu prea multă căldură, îl respecta și era conștient de fermitatea lui. În acea zi, unchiul era vizibil fericit și mai afectuos ca niciodată cu mine, pentru că acei care veneau de departe îmi erau rude și conta pe mine ca om de legătură spre a înlesni raporturile și a-i face pe toți să se simtă mai în largul lor, am încheiat citatul. A fost o zi foarte încărcată, programul fusese bine stabilit minut cu minut. Afară era frumos. La 14 iunie, familia imperială rusă trebuia să facă o escală de 14 ore la Constanța, unde urmau să se desfășoare o serie de festivități, dintre care una singură ar fi fost de ajuns să obosească un muritor de rând. Toată lumea a fost impresionată, spune principesa Marta Bibescu, de aspectul aproape răvășit al țarului și al țarinei. Nicolae, al doilea, avea un aer absent. Soția sa vorbea cu o voce ca de somnambulă. Părea că ascultă fără să înțeleagă și privește fără să vadă. Țareviciul Alexei, impresionat prin frumusețea lui, în schimb, marile ducese i-au uluit pe mulți dintre oficialii români prin tenul lor ars de soare. Slujba de TD-un ținută la catedrală a fost urmată de un banchet la prefectură și de o paradă militară. Spre a satisface curiozitatea populației, caleștile au făcut în orașului, apoi țarul i-a întâmpinat pe suveranii români pe iahtul său, standard. Regina Elisabeta reușise să adune la un loc cele două case domnitoare la o cină în vila ei. Numai că această întâlnire istorică nu a avut rezultatul scontat. Niciuna dintre marile ducese nu a acceptat căsătoria cu principele Carol. Ba chiar se spune că de fapt cele două surori, ca nu cumva să-i placă, se bronzaseră în adins ca niște țărânci. La 28 iunie 1914, la mai puțin de două săptămâni după întrevederea de la Constanța, Moștenitorul tronului Austro-Ungariei, arhiducele Franz Ferdinand și soția sa, Sofia, au fost asasinați la Sarajevo, de un tânăr bosniac, Gavrilo Princip. Imediat, Austria, deși nu-l iubea prea tare, a vrut să-l răzbune. În realitate, austriecii doreau să profite de împrejurare spre a regla pentru totdeauna problema Serbiei, care îi împiedica să circule în Balcani. Trecând de la amenințări la ultimatumuri, au întețit tensiunea diplomatică până s-a ajuns la conflagrația generală. La București însă nu se credea că va fi război. Regele Carol era chiar convins de această idee și totuși la 28 iulie Austria nemulțumită de răspunsul Belgradului la ultimatumul său a declarat război Serbiei. Se declanșase conflictul general. La 29 iunie Rusia și-a mobilizat trupele la graniță. La 30 iulie Împăratul Austriei a făcut același lucru. La 1 august, Germania a declarat război Rusiei, iar la 3 august a declarat război Franței și Belgiei. La 4 august, ca să Belgia-Anglia a declarat război Germaniei. La 5 august, Austria a declarat război Rusiei. La 6 august, Serbia a declarat război Germaniei. La 11 august, Franța a declarat război Austro-Ungariei. La 13 august, Anglia a declarat război Austro-Ungariei, dar ce a făcut România în acest timp? Situația politică era foarte îngrijorătoare pentru viitorul dinastiei și chiar al României. Regele era revoltat de crima de la Sarajevo, dar dezaproba atitudinea Austriei față de Serbia. Din punct de vedere constituțional, regele nu avea puterea ca să ia singur decizia de a intra în război. La 3 august 1914, el a convocat Consiliul de Coroană la Castelul Peleș, la Sinaia pentru a hotărâ ce poziție trebuia să adopte România. Ședința de Consiliu a fost una furtunoasă. Guvernul condus de Ionel Brătianu, fiul, a optat pentru o neutralitate provizorie, ceea ce însemna o ulterioară intrare în război a României alături de țările Antantei, Franța, Anglia, Rusia și Italia, într-un viitor care urma a fi decis de desfășurarea evenimentelor. Regele Carol a ratificat oficial această decizie, dar neoficial ar fi dorit ca ministrii să subscrie tratatului secret, prin care, de la 1883, soarta României era legată de cea a Germaniei și a Austriei. În timpul Consiliului, regele nu a fost susținut decât de germanofilul Petre Carp, șeful Partidului Conservator, în fața atitudinii foarte ferme a ministrilor care nici nu voiau să audă de alăturarea la tripla alianță. Carol s-a considerat dezonorat și a amenințat ca abdică, ceea ce în situația dată ar fi fost un dezastru. În fața acestei primejdii, unul dintre miniștrii săi, Ion Lahovari, care făcea parte din Consiliu, a declarat cu calm, uitându-se înspre principele Ferdinand. Citez. Avem toată încrederea în patriotismul alteței sale regele. Am încheiat citatul. Aceste vorbe erau extrem de grave, pentru că ele creau un conflict deschis între nepot și unghi. Războiul a creat o mentalitate aparte, a trezit implacabil în fiecare sentimentul național. Nici măcar firile mai moderate nu puteau rămâne neutre. Elisabeta, care aproape uitase că devenise româncă și care proslăvea tot ce era franțuzesc sau englezesc, uneori chiar în detrimentul a tot ceea ce era german, s-a simțit dintr-o dată cu înflăcărare ficarinului. Dintr-o dată nu mai vorbea decât despre Deutschland Überalles, Godmit, uns și tot tacâmul. Conflictele cu principesa Maria au reînceput, devenind chiar mai puternice. Principesa moștenitoare se declara fățiș ostilă oricărei participă românești împotriva Marii Britanii sau a Franței. Regina preciza că asigură prăbușirea Angliei și că a venit vremea Germaniei, începe epoca teutonă. Ei trebuie să ajungă stăpânii lumii spre binele omenirii. Citez. Îmi amintesc de un dejun, scria principesa Maria în memoriile sale, în timpul căruia, cu lirismul său specific, anti se pleca asupra vicisitudinilor lumii. În exaltarea ei a tras concluzia că ar trebui noi toți să ne dăm mâna și astfel strânși într-un cerc puternic să ne ridicăm spre cer, pentru a scăpa de nenorocirile acestei planete sumbre. Unchiul a mostrat o pentru aceste fuziuni poetice cu binecunoscutul său, Dasis Yunzin, Elizabeth. E absurd, Elizabeta. Refren pe care l-auzeam ori de câte ori dorea să-i mai tempereze elanul." Am încheiat citatul. Mâhnirea profundă l-a adobărât pe regele Carol. Boala i s-a înrăutățit și era tot mai greu de suportat. Cea mai mare parte a timpului și-l petrecea în dormitorul său de la Sinaia. Regina îi era mereu alături. La 27 septembrie către 5 dimineața, Carol s-a trezit plângându-se că nu mai poate respira. Elisabeta a trimis repede după medicul casei regale doctorul Mamulea, dar până să ajungă acesta, Carol și-a dat sufletul. Regina a crezut că doarme și nu și-a dat seama că a murit decât după sosirea medicului. El avea pe atunci 76 de ani și domnise 48. Pentru mulți români, regele Carol a murit cu trei luni prea târziu. Regina Elisabeta avea să-i mărturisească lui David, reprezentantul lui Wilhelm Aldoilea la funeraliile regelui, că soțul ei a murit din pricina durerosului conflict moral, cel împiedicat să intre în război alături de Germania. Două zile mai târziu, noul rege, Ferdinand I, însoțit de soție și de copii, au jurat pe Constituție în fața celor două camere ale Parlamentului. Elisabeta nu a fost prezentă la această ceremonie. Regele a fost înmormântat la mănăstirea Curtea de Argeș, care fusese restaurată prin grija sa. A fost o înmormântare plină de fast. Un tren special a transportat rămășițele sale pământești de pământești la Sinaia la Curtea de Argeș după un ocol prin București. S-a ținut o slujbă catolică și o alta ortodoxă. 21. Sfârșitul Pe măsură ce trăiești, începi să te temi și de ceruri ca nu cumva să fie ultima și cea mai cumplită dezamăgire. După moartea regelui, toată lumea se temea de tot ce poate fi mai rău, adică de faptul că Elisabeta ar fi putut să-i acuze pe cei pro-antantă că sunt direct răspunzător de moartea prematură a soțului său. Dar, odată terminate funeraliile oficiale, ea avea să se retragă pentru totdeauna din viața publică, fără gânduri de răzbunare. Și-a ales ca reședință Palatul Episcopal de la Curtea de Argeș, pentru a fi cât mai aproape de mormântul soțului său. Îmbrăcată în negru din cap până în picioare, asemeni unei călugărițe ortodoxe și-a petrecut cea mai mare parte din timp în compania nepoatei sale preferate, Elisabeta făcând planuri spre a pune bazele unui orfelinat la Curtea de Argeș și ne dându-și seama că nu era momentul pentru așa ceva. S-a întors la București în 1915 înainte de Crăciun pentru o nouă operație de cataractă, a patra. A fost o reușită. Notă. Medicul care a făcut operația este același de la celelalte trei anterioare și anume doctorul Landolt. Încheiată nota și totuși toate proiectele ei nu reușeau să îi mai redea bucuria de a trăi. În ianuarie 1916, ea i-a mărturisit deschis dorința de a sfârși mai repede chiar ministrului cultelor, Igeduca, venit într-o vizită de curtoazie pentru noul an. Citez, de ce nu mă lăsați să mor? Nu vedeți că nu mai găsesc locul pe lumea asta? Nu mai am niciun rol de jucat? Am încheiat citatul. Prin intermediul doamnei sale de onoare, Maria Elena Poenaru, ea a aflat că Elena Văcărescu se întorsese la București. Ar fi vrut tare mult să o revadă, dar îi promisese lui Carol că nu o va mai face niciodată. Vestea morții reginei văduve a luat pe toată lumea prin surprindere. Doctorii considerau că e destul de sănătoasă, deși refuza să umble și zăcea în fotoliu. În timpul ultimului sejur la București, Elisabeta a refuzat să locuiască în vechile sale apartamente. Poate că îi trezeau prea multe amintiri. A preferat să se instaleze în atelierul său de pictoriță la mansarda palatului, unde era greu de încălzit. Din pricina asta, a făcut o răceală care s-a transformat în congestie pulmonară. După două zile de chin, pe 18 februarie, în zori, pe o zi cenușie și ploioasă, și-a dat sufletul. A vegheat o doar camerista. Noul rege Ferdinand și regina Maria, împreună cu copiilor, n-au sosit decât mult mai târziu. Rudele de la Noivit au fost chemate de urgență, dar le-a fost imposibil să ajungă la timp De fapt, la Noivit nu mai rămăsese decât generația nepoților pe care distanța și viața îi îndepărtaseră de ea Elisabeta era conștientă că se iviseră noi orizonturi și că nici România ei, nici Germania ei nu vor mai fi vreodată ce au fost Poate că acesta a fost și motivul pentru care nu a mai vrut să lupte pentru mormântare, regele Ferdinand a ținut ca una dintre ultimele dorințe ale Elisabetei să fie respectate. A plecat împreună cu ministrul cultelor să caute rămășițele pământești ale micuței principese Maria spre a putea fi îngropate alături de părinții ei. Dar nimeni nu era în stare să dea detalii exacte despre o mormântare ce avusese loc la 1874. La palat nu mai trăia nimeni după vremea aceea, în afară de un bătrân telegrafist care și-a amintit ceva fără însă să fie foarte precis. Un zvon mai vechi are început să circule și anume că rămășițele pământește ale micuței principese n-ar mai fi fost la București, ci la Noivit, unde regina le-ar fi mutat după scandalul văcărescu, convinsă fiind probabil că nu se va mai întoarce în România. Așa a explicat toată lumea abandonarea mormântului de la Cotroceni, vreme de mai multe zeci de ani. Regele Ferdinand auzise aceste zvonuri, dar prefera să nu le dea crezare, deși nu putea să le dezmintă. După lungi căutări s-a găsit la mare adâncime sicriașul micuței Maria, când a văzut craniul Ferdinand și-a amintit de o scenă din copilăria sa, când se jucase cu principesa la Zigmaringen. În mormântarea reginei la biserica de la Curtea de Argeș a fost făcută în grabă și fără fastul celei a lui Carol. S-au ținut succesiv o slujbă ortodoxă și una protestantă. La sfârșit s-a cântat trioul în mi bemol de Schubert, organizat de copilul său spiritual, George Enescu. În timpul înmormântării reginei, atunci când preoții se pregăteau să spună ultimele rugăciuni, un aghiotant s-a apropiat să-l anunțe pe rege că împăratul Wilhelm al II-lea al Germaniei îl trimisese pe unul dintre fiii săi, principele August Wilhelm. Regelui i s-a părut prea de tot și nu l-a acceptat. La deschiderea testamentului Elisabetei, surpriza a fost aproape totală, cu excepția unor mici sume de bani pentru membrii săraci ai curții sale și câteva bijuterii pentru nepoatele de la vit. Totul era împărțit între societățile de caritate, cele patrona și crearea de burse pentru perfecționarea în străinătate a unor artiști români. Nu-i uita nici pe locuitorii curții de Argeș, unde cerea înființarea din aceste fonduri a unei școli de grădinărit și pomicultură, și a unui sistem de canalizare pentru urbe, proiecte pe care guvernul nu le considerase importante. Manuscrisele sale literare erau lăsate spre publicare lui Alex Cigara Samurcaș, directorul Bibliotecii Fundației Carol I. A venit și ziua în care, la puțină vreme după moartea Elisabetei, la 28 august 1916, când Ferdinand Principe German a fost constrâns să lupte împotriva Germaniei. Acesta a fost unul dintre marile sale sacrificii sufletești. În ziua în care a semnat în 1916 decretul de mobilizare care avea să facă din România adversara Germaniei, Ferdinand a știut să găsească un răspuns de rege adevărat, dat singurului membru al Consiliului de Coroană, germanofilului Petre Carp, care dorea să-l convingă să se răzgândească. Carp îi spusese, nu-i putem învinge pe Hohenzollern, iar el răspunse, Vă înșelați, domnule Carp, deja l-am învins pe unul dintre ei, pe mine însumi." Familia de Hohenzollern s-a dovedit neîndurătoare cu cel din același neam cu ei, care a îndrăznit să lupte împotriva lor. Mai întâi au decis să-l îndepărteze din genealogia familiei. Numele lui a fost șters din Marea Carte a familiei. La Zigmaringen, curtea a intrat în doliu. Pentru ea, Ferdinand murise." Capul familiei împăratul Wilhelm al II, II-lea l-a lipsit și de blazonul familiei, ceea ce echivala cu recunoașterea morții sale civile. Cine ar fi putut prevedea atunci că singurul în care avea să mai domnească doi ani mai târziu, va fi tocmai Ferdinand al României? După un an, când cea mai mare parte a teritoriului României era cotropit de trupele austro-germane, Nicolae Iorga publica la Iași, în acel colț de Moldovă, unde românii continuau să lupte cu disperare pentru a-și apăra ceea ce mai rămăsese ca teritoriu neocupat, un articol în care, cu ocazia împlinirii unui an de la moartea reginei Elisabeta, îi aducea acesteia un călduros omagiu postum. Citez. Soția primului rege al României, care odihnește acum pe pământ ocupat de dușmani, nu va avea drapelul țării și nici soldații care să dea onorul la mormântul său. Se vor auzi acolo doar tunurile trupelor germane, traducerea căștilor învingătorilor și săbiile, care vor da onorul abia de se vor fi șterze sângele românesc, pe care suverana țării noastre l-a ocrotit cu milă maternă în războiul de independență. Am încheiat citatul. Căci, într-adevăr, s-a întâmplat o tragedie în timpul celor două slujbe de regviem, care s-au ținut în aceeași zi pentru regina dispărută la Curtea de Argeș, oraș încă ocupat de nemți, și la Iași, oraș încă liber. Două ceremonii încărcate de amintiri la care au asistat două armate înfruntându-se între ele. Una într-un îndrăznețelan de cucerire, iar cea de a doua într-o încercare disperată de a se apăra. S-a trezit o adevărată tragedie în această luptă dată și în jurul reginei. Erau acolo nemți care doreau să sublinieze prin omagiul adus nu doar prezența lor în această parte a României strivite, ci și dreptul pe care considerau că îl dețin asupra Elisabetei în virtutea originii sale germane. A tinereții petrecute lângă rinul lor, a scrierilor sale, în care nu s-a putut detașa complet de limba ce exprimase sentimentele încă din copilărie. Și apoi erau românii care nu puteau uita că atâta timp cât a fost printre ei, această regină a știut să iubească asemeni unei mame. Sfârșit. Ați ascultat Carmen Silva, uimitoarea regină Elisabeta a României, de Gabriel Badea Păun. A citit Gina Georgescu. Noiembrie 2003